încer și pe pământ, el tată, și sfânt. La microfon este pilotul Valeriu, care va aduce cu multă bucurie iubiți ascultători Programul le 203 din partea emisiunii Creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții. Studiul lecțiunii noastre de astăzi se începe iubită ascultători cu versetul 25 și 5 de la Evanghelia după Luca, la capitolul 16, un verset foarte important. Studiem o temă extrem de importantă și de necesară pentru noi. Și anume, Domnul Iisus ne prezintă prin pilda bogatului nemirestiv, o parte din adevărul veșniciei. Veșnicia ne privește pe toți în mod direct și strict personal, pentru că unde ne vom petrece veșnicia, este ceva pe care ne alegem noi absolut independent de toți și de toate celelalte lucruri de pe lume. Înainte de aceasta însă, haideți să mai parcurgem un episod din istoricilea pe care am început să o citim de curând, în care avem de-a face cu un om căruia Domnul i-a făcut un har deosebit și anume, l-a făcut să aibă un vis în cadrul căruia a trăit groaznicele clipe, parcă aievea ale sfârșitului. Se făcea că soția și fata lui, unul din cei doi copii, au fost răpiți, iar el și cu unul din copiii lui, cu un băiat, care erau foarte lumești, au rămas aici pe pământ. În parcursul serialelor trecute, el ne-a prezentat o serie de împrejură tragice prin care a trecut. Am asistat împreună cu el la o adunare care a avut loc chiar în biserica din care făcea el parte. Ne prezintă el pastorul bisericii, care era cutremurat de nenorocirea în care se afla, pentru că și el, împreună cu cei mai mulți din biserică, au rămas aici pe pământ, din pricina traiului lumesc pe care îl trăia. Așadar, pastorul început să vorbească. niciunul dintre noi nu poate să priceapă de câtă amărăcină este cuprins sufletul meu când mă văd cu perii albi înaintea voastră, cu o viață lungă și încercată și să pot judeca azi grozava răspundere însărcinele mele de păstori de suflete. Aceste cuvinte, întrerupte de sughițe și lacrimi și spuse cu un glas istovit de durere, a avut ca roadă și omărire a durerii celor de față. Întreaga mulțime și-a îndreptat ochii către preot și sorbea cuvintele lui. După câteva clipe de odihnă, reîncepu cu un glas mai hotărât. Ah, sunt vinovat! de a vă fi hrănit în timpul cât predicam mai mult cu acestei vieți, în ce privește gândurile oamenilor, în loc de a vă hrăni sufletele cu lucrurile cerești și gândurile lui Dumnezeu. Sunt vinovat de asemenea că v-am ținut în necunoștință despre adevărurile Sfintei Scripturi, în ceea ce privește lucrurile viitoare și, după cum ați vedem cu toții, despre răpirea celor iubiți de Domnul în această noapte nu v-am ce aș putea spune ca să mă dezvinovățesc? Ah, numai atât că și eu v-am învățat aceeași învățătură, aceeași gândire despre Dumnezeu cu care și eu am fost învățat. Și eu am învățat că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu și că în ea se găsește cea mai frumoasă morală a omenirii, precum și cunoștința mântuirii sufletului. Dar în ea sunt multe lucruri spuse în închipuiri și în figuri, și tocmai acestea ocupă cea mai mare parte din Biblie. Dovadă că nu prețuiam cum se cuvine aceste locuri din Biblie este faptul că ne vedem acum a pradă durerii. Pe când acei din casele noastre, de a căror credință sinceră ne băteam joc adeseori și cărora le spuneam stricați la minte, oameni cărora lipsește o doagă și câte alte bagiocuri, da, ei au plecat. Ce ne folosește azi, că atunci ne socoteam mai înțelepți decât ei? Ne făleam în învățătura și înțelepciunea noastră, căutând să ne lămurim atâtea lucruri din Biblie cum ne convenea nou. Iar de ei care credeau așa cum e scris, ne băteam joc și îi disprețuiam. Ah, cu câtă durere! Înțeleg acum că Dumnezeu n-a dat Biblia cu profețiile ei pentru a fi tălmăcite în fel și chip, ci pentru a fi crezute. Fără îndoială sunt multe lucruri spuse în figură în Sfânta Carte, însă sunt altele spuse așa de lămurit, dar pe care noi le-am răstălmăcit spre marea noastră durere, după cum vedeți, și în ceea ce privește răpirea celor răscumpărați, tot așa le-am răstălmăcit după cum ne-a plăcut nouă. nu această carte, și cu o mână care tremura, ridica Biblia mai sus de cap, da, o numeam această carte Cuvântului Dumnezeu, și printr-o nechipzuință de care nu mă pot dezvinovăți, credeam că izvorul și însuflarea unei bune părți din ea se datorește minții omene sau voinței omului. De multe ori, ah, puneam la îndoială puterea profeților, altădată le tăgăduiam. Nu vedeam decât o părticică naturală, restul nu se poate crede. Am mers cu tăgăduirea până acolo ca să spunem că nu are niciun preț sângele Domnului Iisus ca să i spășească păcatele. Dar astăzi, după această întâmplare care a venit pe neașteptate peste noi, cum aș mai putea tăgădui ca să nu crede în adevăr? Da, cuvântul lui Dumnezeu când vorbește de un lucru, așa este cum scrie, nu altfel, nu fel de fel de tălmăciri și răstălăciri, cum am căutat să fac eu până acum,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 Ce târziu te-ai trezit la această realitate! Dacă numai cu cozi zi mai înainte ai fi făcut această mărturisire, astăzi te-ai fi putut bucura împreună cu cei răpiți. O, toți voi nefericiți, care nu vreți să vă faceți timp astăzi și să recunoașteți adevărul veșniciei, voi toți care mânuiți cuvântul lui Dumnezeu, Preoți, predicatori, conducători de școală duminicală, conducători de cor și așa mai departe. O, oh, ce bine arți face și ce înțelepciune ați dovedi dacă astăzi v-ați analiza cu seriozitate învățăturile pe care le dați și dacă v-ați grăbi să mergeți acum înaintea mulțimii și să spuneți v-am înșelat până acum, m-am înșelat pe mine și v-am înșelat și pe voi, vă cer iertare și după ce spuneți aceasta să propovăduiți adevărul. Voi toți care vă grăbiți să faceți astăzi așa ceva, voi sunteți toți aceia care mâine nu veți mai plânge, ci mâine vă veți bucura. Doamne, tată, ceresc. Ajută-ne, te rugăm, ca toți cei ce am ascultat aceste cuvinte, în special cei care avem funcții de conducere într-un fel sau altul, mai ales cei care suntem soți, suntem părinți, noi suntem direct răspunzători pentru soarta familiei noastre, pentru soții și pentru fiecare din copiii noștri și soțiile sunt răspunzătoare la rândul lor și copiii sunt răspunzători în ordinea mărimii pentru că cei miți se iau după cei mari. O, ajută-ne pe toți să ne verificăm astăzi în lumina cuvântului Tău dacă trăim, Doamne, sau nu adevărul și dacă suntem înșelați ajută-ne, Doamne, că ascultând mesajul cuvântului Tău de astăzi să ne trezim la realitate. După ce ne-am trezit Ajută-ne, dă -ne harul acesta să mărturisim înșelarea noastră. Să ne cerem astăzi iertare la cei pe care i-am înșelat. La familiile noastre, la adunare din care facem parte sau oriunde suntem, să le spunem apoi adevărul, iar tu, în bunătatea ta, ne vei lua la tine odată când vei trimete pe Domnul Isus să ne ia de pe pământ. Harul acesta mare te rugăm să ne-l faci și astăzi, în timp ce vom asculta la cuvintele care urmează. Amin. Doamne.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 ce -i din tine, decât voi o dată care mi vine. Sunt alți prin umplării mai divine. Sunt alți prin umplării mai divine. Iubiți ascultători, pătrundem acum în lecția noastră de astăzi, care începe cu versetul 25 de la Luca, de la capitolul 16. Vă mărturisesc sincer că atunci când am ales broșura aceasta unul luat și altul lăsat, în care ni se prezintă visul acelui om cu privire la răpire și în care el se făcea că rămăsese pe pământ, nu m-am gândit nici pe departe că se potrivește atât de bine cu lecțiunea la care ne aflăm. În versetul 25, Domnul Isus continuă pilda bogatului nemilostiv. Ne aducem aminte, toți cei care am participat cu ocazia lecțiunilor trecute și toți cei care ne citim cuvântul lui Dumnezeu, că el ne prezintă aici pe un bogat care n-a vrut să -i ia aminte niciodată la un sărac pe care Domnul l-a așezat la ușă, tocmai cu intenția de a-l opri din umblarea lui după cele pământești și al face atent că va veni o veșnicie în care va trebui să dea o de toate averile pe care le-a dăduse Dumnezeu cu scopul de a ajuta pe cei săraci. El însă, din nefericire, n-a vrut niciodată să-și facă timp de așa ceva, de aceea când a ajuns în locul de kin, a trebuit abia acolo să se uite la laser săracul, dar ce tragic, prea târziu. Așadar, ne-a fost prezentat bogatul care și-a ridicat ochii în sus și a cerut părintelui Avram să-l trimită pe lazăr, să-și moaie vârful degetelor în apă și să-i răcorească puțin buzele. Am auzit odată pe cineva spunând într-o predică, O, tu bogatule, care pe pământ n-ai vrut niciodată nici măcar să te uiți către Lazar cel plin de mizerie și de bube, nu-ți mai scârbă acum de degetele lui să vină să se atingă de buzele tale? Desigur, era o simbolizare a adevărului care este în veșnicie, pentru că acolo nu ajung trupurile acestea care sunt supuse morții. Acestea sunt... Imagine în care Dumnezeu vrea să ne descrie realitățile veșniciei pe înțelesul nostru. După ce, deci, bogatul în chinuri adresează această rugăminte părintelui Avram, aflăm astăzi, în versetul 25, răspunsul lui Avram. Citim, deci, versetul 25 de la Luca 16. Fiule, i-a răspuns Avram, Aduți aminte că în viața ta tu ți-ai luat lucrurile bune, și laser și-a luat pe cele rele. Acum, aici, el este mângâiat, iar tu ești chinuit. Iubitul meu ascultător, pentru cel care nu s-a pocăit acum, după trecerea lui din viață, reamintirea stărilor, lucrurilor și păcatelor trăite, va fi un mijloc pentru mărirea chinului. Va fi un fel de benzină care alimentează. Focul mărăciunii și al disperării. Dacă vrem să nu ne amintim în ziua judecății de viața păcătoasă pe care am trăit-o, ar trebui să ne aducem aminte acum ca să ne întoarcem cu pocăință la Domnul Isus, care ne poate mântui de păcat și din orice stare potrivnică adevărului. Prin pildă bogatului nemilostiv și săracul lază, Domnul Isus ne face să înțelegem că este cu neputință ca oamenii să câștige mântuirea după moarte, așa cum s-a spus și în meditațiile anterioare. Viața aceasta este singurul, unicul timp când omul se poate pregăti în vederea veșniciei. Citim la Marcu 2.10, Fiul omului are putere, vă rog ascultați, pe pământ să ierte păcatele. Domnul Iisus însuși ne spune adevărul acesta. Din versetul de mai sus pricepem că o sânda în care a ajuns bogatul nu se datora răului pe care îl făcuse, ci binelui pe care ar fi putut să-l facă și nu l-a făcut din pricina desconsiderării. Acesta este un motiv suficient ca Dumnezeu să-l pedepsească. Iată, deci, o împlinire a versetului care spune: Cine știe să facă un bine și nu-l face. Săvârșește un păcat. Fiule i-a răspuns Avraam, aduți aminte. Avram este părintele celor credincioși. Credința adevărată nu te lasă în stare de nepăsare, ci mereu te trezește ca să-ți aduci aminte și să te întorci la starea de neprihănire pe care o dorește Dumnezeu. În versetul 26, Avraam îi spune în continuare bogatului. Pe lângă toate acestea, între noi și între voi există o prăpastie mare, așa fel ca cei care ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi să nu poată. Vedeți, dacă omul pierde ocazia mântuirii date în viață de acum, altă ocazie nu îi se mai dă. Prin alegerea rea pe care și-o face astăzi omul, trăind după voia și poftele lui, sapă între el și Dumnezeu, o prăpastie peste care nu se mai poate trece. Când ușa harului lui Dumnezeu se va închide, nimeni nu va mai putea deschide. Iadul și raiul încep din viața pe care o trăim acum aici pe pământ. Rai înseamnă trăirea în prezența lui Dumnezeu, iar iad înseamnă despărțirea de Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos a coborât din cer ca prin jertfa sa să deschidă ușa raiului lui Dumnezeu, închisă de păcatul primului om, Adam cel din tâi. El, Marele Mântuitor Iisus Hristos, prin faptul că a plătit prețul răscumpărării noastre din păcat, ne-a deschis calea către Dumnezeu. Dacă primim pentru noi prin credință acest preț al răscumpărării, suntem izbăviți de păcat, de iadul despărțirii de Dumnezeu și intrăm în raiul veșnic, adică să trăim în părtășie dulce cu Dumnezeu în casa lui cea veșnică. Da, prăpastia cea mare dintre noi și Dumnezeu o săpăm noi prin neascultarea noastră față de El, de cuvântul lui ce scris prin indiferența și neluarea în seamă a scripturii, care astăzi încă ne vorbește și ne cheamă, dar care mâine ne va acuza. Iadul și reul, spune un teolog ortodox numit Ioan Buga, în general nu au existență ontologică, adică ființă, stare de fapt, ci ele apar ca o lipsă a binelui ca o imposibilitate a celui păcătos de a participa la fericire și lumină. Pasajul acesta este ales din lucrarea Studii Teologice, numărul 90, din 1975 și se află înscris scris la pagina 735. Prin păcat, omul se desparte de Dumnezeu, de viață fericită și lumină. Oricine moare în păcatele sale să nu se aștepte la fericire. Prăpastia este de netrecut în vecii vecilor. Să nu pierdem ocazia prin care Dumnezeu, cu harul adus de Fiul Său Isus Hristos, vrea să ne izbăvească de păcat și să ne dea viața veșnică fericită. Răspunderea omului este proporțională cu ocaziile și privilegiile sale. Din versetul de mai sus putem să înțelegem marea prăpastie dintre firea nouă a celui credincios și firea veche de la una la alta nu poate trece nimic, după cum nu poate trece nimic de la diavolul la Hristos și nici de la Hristos la diavolul. Naturile deosebite nu se pot apropia și se resping cu toată puterea. Ca să trecem prăpastia cea mare, trebuie să pășim pe puntea crucii lui Hristos, prin care putem primi Firea cea nouă a lui Dumnezeu. Numai prin credința în jertfa Domnului Isus se poate ajunge la nașterea din nou, la firea cea dumnezească. În versetul 27, de la Luca 16, el aflăm pe bogat răspunzând într-un fel celor ce le auzit din partea părintelui Abraham. Bogatul, deci, a zis, rogu -te, dar, părinte Avraame, să trimiți pe Lazar în casa tatălui meu! Faptul că bogatul nemirosiv, după ce a ajuns în locuința morților, a cunoscut pe Avram, pe care l-a văzut în starea cerească, este o dovadă că el, bogatul, era un om religios. El cunoștea din scriptură și de la oamenii cunoscători ai scripturii, cine era Avram. Cunoștea calea lui Dumnezeu pe care a dat-o oamenilor și cunoștea locul în care ajung credincioșii după moarte. Cunoștea toate aceste lucruri numai cu mintea, în mod teoretic, dar cu trăirea lui era departe de ele și din pricina aceasta s-a purtat rău cu Lazar cel sărac, pe care Dumnezeu l-a așezat la ușa lui ca să le îngrijească primindu-l înăuntru în casa lui. Probabil că bogatul acesta era unul asemenea cu preotul care ținea. Cuvântarea aceea în care se pocăia, dar prea târziu, după ce Domnul Isus repise pe toți ei la cer. Așa cum am ascultat, preotul acela mărturisea el cu gura lui că își bătea joc de ceilalți care trăiau cu nădejdea în venirea Domnului Isus. Acum se căia la fel ca și bogatul, dar tot ca și băgatul era prea târziu. Deci, poți fi foarte religios și foarte bun cunoscător al Scripturii Sfinte. Și totuși să fii departe de Dumnezeu prin trăirea ta. Aici este ispita cea mare în care trăiește diavolul pe oameni. Îi lasă să-și adune multă cunoștință în cap, dar să nu aibă nimic în inimă. Și tânărul bogat, și bogatul din pildă, și toți scărturarii și fariseii cunoșteau multe din legea lui Dumnezeu, dar în lăuntru lor erau neschimbați. Egoismul era în toată puterea lui pe tronul inimilor. lor. Dragul meu, poate și tu ai multă cunoștință dintre ale scripturii? Cum stai însă cu trăirea? Ziua judecății se apropie. Bogatul a zis deci, rogu-te dar, părinte Avrame, să trimiți pe Lazar în casa tatălui meu. Vedeți? Bogatul Nemilosiv avea o cunoștință falsă din Scriptură. Nu am putea da mântuirea și nici o altă ființă cerească, ci numai Dumnezeu. Dacă nu trăiești cele cunoscute din Scriptură, nu poți cunoaște bine nici tainele Scripturii. Nu ai cu ce să pătrunzi aceste taine. Minte sănătoasă au numai cei care ascultă de Dumnezeu. Adevărul acesta trebuie să-l cunoaștem foarte bine. Mântuirea o poate da numai Domnul Isus, pentru că El a plătit prețul răscumpărării noastre prin jertfa pe care a dus-o pe crucea Golgotei. În versetul următor, versetul 28, bogatul ne arată motivul pentru care ruga pe Abraham să meargă în casa tatălui său. Iată ce spune el aici. Căci am cinci frați și să le adevărească aceste lucruri, ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Vedeți, bogatul se ruga lui Avram ca să trimită pe Lazar în casa tatălui său la cei cinci frații ai lui și să le spună să schimbe viața, ca să nu ajungă și ei în locul de chin unde se afla el. Un lucru se observă în pildă aceasta. De mai multe ori este amintit săracul cu numele său, Lazar, iar bogatul totdeauna fără nume. Oare faptul acesta să nu aibă nicio însemnătate? Ba da! Am mai vorbit noi și cu ocazia lecțiunii trecute. Lui Lazarii se spune numele pentru că era credincios și numai credincioșilor, numele lor sunt scrise în cer. Bogatul din potrivă era fără nume pentru că era necredincios. Numele necredincioșilor nu se mai amintesc niciodată în împărăția lui Dumnezeu cea viitoare. Bogatul a zis deci, rogu-te, dar, părinte Avraame, să trimiți pe laser în casa tatălui meu. Fiecare, pe unde păcătuiește, pe acolo îi spășește. Când laser zăcea bolnav la ușa bogatului, bogatul trecea nepăsător pe lângă el și nu lua seama la rugămințile lui stăruitoare. La fel cum și astăzi, cei bogați din țara noastră și din alte țări trec nepăsător pe lângă atâtea oameni care n-au cu ce-și hrăni bieții copii, atâția care dorm în frig, atâția care n-au cu ce se îmbrăca, atâția care n-au ce pune pe masă, iar ei trăiesc în belșug și în risipă de bogăție. Bietul bogatul acesta, din pildă, când era acum în locuința morților, cerea un ajutor din partea lui Lazar, dar nu mai primește nimic, pentru că prăpastia este așa de mare între ei, încât nu le poate face nici o apropiere. Vai! Câți dintre cei care astăzi zic creștini și trăiesc o viață de nepăsare față de frații și surorile lor, care acum sunt în suferințe grele, vai, câți din aceștia se vor uita și vor privi în cer și atunci își vor face timp să se uite la ei, dar prea târziu. O, noi toți cei ce auzim astăzi aceste îndemnuri, haideți să fim cu mintea întreagă, haideți să ne iubim atât de mult veșnicia, încât de acum să ne facem timp și să-i vedem și să vorbim cu ei, căci dacă ne facem timp de acum să vorbim cu ei și să împărțim cu ei necazul și suferința lor, în veșnicie vom putea să împărțim cu ei de asemenea și bucuria din sânul lui Avraham. Bogatul, deci, a ajuns să se roage, dar rugăciunea lui n-a fost împlinită, după cum nici el nu împlinea rugăcinile bietului Lazar când era pe pământ. Dreptatea dumnezeiască și-a spus cuvântul. Bietul Lazar și-ar fi mulțumit măcar și cu fărămiturile de la masa lui, bogat însă nici atât n-a vrut să-i dea. Acum primește și el cât a dat. Cine nu vrea să intre astăzi sub adăpostul Harului, va trebui să plătească singur toată datoria față de dreptatea cea de neiertat al lui Dumnezeu cine primește astăzi pe Domnul Isus ca pe cel care a plătit el toată datoria păcătoșilor nu va mai avea nici o datorie în fața dreptății dumnezeiești din ziua judecății ca să înțelegem puțin cum vine aspectul acesta că a plătit Domnul Isus pentru noi am să spun o întâmplare într o școală elementară era un copil sărac foarte sărac, dar era cu minte și învăța foarte bine. Diriginta lui, o femeie de inimă, îl proteja oarecum și elevii ceilalți aveau cumva pică pe el pentru că îl numeau protejatul dirigintei. Printr-o întâmplare nefericită, așa cum sunt copii, s-a întâmplat că a spart un geam care costa o sumă mare de bani. Elevii care îl pismuiau erau bucuroși acum și așteptau să vadă cum va reacționa diriginta față de această faptă a protejatului ei. Când a venit diriginta în clasă, a analizat cazul și a spus că elevul trebuie să plătească suma de bani. Ba încă a spus un preț mai exagerat. Elevii au rămas înmărmuriți, știau cu toți că bietul săracul acesta nu avea niciodată de unde să scoată atâția bani. Dar spre surprinderea lor, în timp ce se uitau mărmuriți la el, diriginta, după ce a rostit această sentință, a scos din geantă suma respectivă de bani, a înmânat-o celui care era răspunzător pentru cumpărarea geamului și, în felul acesta, a absolvit pe bietul copil care n-ar fi putut plăti datoria, în același timp însă, datoria s-a achitat de către ea. Același lucru a făcut și Dumnezeu cu noi. După ce l-am dezonorat, încălcând poruncile lui, a rostit sentința aspre a morții, iar după rostirea sentinței aspre a morții, el însuși a plătit din buzunarul său, trimițându-L pe Domnul Iisus Hristos, care a plătit tot prețul. În felul acesta, ne-a scutit pe noi care n-am fi putut, n-am fi avut niciodată cu ce să plătim, s-a satisfăcut dreptatea lui Dumnezeiască, iar pe noi ne-a salvat de la moarte veșnică. Problema se pune acum. Primim noi sau nu primim să fie prețul achitat tot de el? Vrem noi cumva să ne achităm noi înșine? Dar vom avea cu ce oare? Iubiți ascultători, Anunțăm aici încheierea programului L203. Programul însă de primirea Domnului Iisus Hristos, ca cel care ne plătește datoria, rămâne deschis în continuare până la vremea la care El îl va închide. Domnul să ne ajute pe toți ascultătorii programului acestuia să facem parte din cei care primim pe Domnul Iisus Hristos, care ne-a plătit datoria. Amin.